Abendu hundarian lusoko polizia operazioan bost pertsona atxilotu zituzten eta erakundearen armak desaktibatzeko tantzire laik gizarte zibiriko jende ezagunak bakearen arti xau edo bake bezala izendatu direnak ondotik arti xauak ez, artistak ditugu goizuntan gurekin Jojo Bordagarai eta jakes gezein buru, Bai, egunon Egunon Kolektibo bat, sortu duzue, zenako horai, zenako lusoko operazioaren ondotik? Be, uh, zen ditu baginen, shendu, shendu baginin, uh, zinez uh, uh, indar bat bat zela eta diandek prez zirela azeiten egiteko eta hortako uh, sortu ginoen uh, kulturekin mena hori eta uh, talde hori. En nola hasi zizte biltzen? Eben, uh, bon, uh, abenduan, izan ziren uh, txiloketak eta boz, askenean kafea baten inguruan bilduginen eta ez ginen hola usten ahal eta bizpailu bildu ginen eta jo la, um, uh, piskat lagunak deitu eta bergin zerbait egin eta elgarrezk eta ma, uh, Az batez bilduginen uh, uh, Merkatu Estalian uh, artista multxo bat eta, bon, ala, pausobat egin, erranginin, oh, berginila bizpailu egun, uh, eman uh, pentsatzeko zeiten alginin eta eta gio berriz, ala, bilduginen, uh, luuson, luuson bilduginen, uh, abenduaren uh, oitabian eta, eta horretik sortu zen uh, uh, kultur egiten ekin Kultúra egitean ekimena. Orduan montatu duzue, ze, ze diagnostiko egiten duzue, zer ikartzen aldu duzue artistak gaiohan inguruan? Orduan gira azken finean denen afera dela. Eh. Bon, garai bat etaik atratzen gira, bojoka ahmatuaren garaietik atratzen gira, Oi, ahmak, eba, etak bere ahmak pausatu ditu haidula urte, Oduan uste dugu jo badugula parada bat historikoa beste zerbaiten hasteko, edo seguieaa bat gure es esko, eskolegiaren biziari beste seguida bat emaiteko. Eta jotarako ez daunatik dira iragadiren garaiak egglatu, Armen historiigiglatu behin betikikotz eta ez nola naika modu antolatu batean, Merezi du, ez, bat protokoloak, eh, ezagunak direnak, eh, nazio hortean ezagunak direnak, eta hor zergatik ez Euskal Herrian. Euskal Herrian merezi dugu, eta berdugu, bezala, berdiren bezala gauzak egin, eta hori bon, analizia hori egin eta pentsatu dugu be guk ere, hori de zibilaren afera da ere, eta gu artista bezala, kultur munduko jendeak bezala, hori be, gure erantzun kizuna hartu nahi dugu, politikeruek berena hartu behar dute, e, frantziako eta espainiako estatuek ere bai, zein problema handia, e, sofreikario handia, ez da ola erreglatzen, partlaide guzien afera, edo afera da, eta ben, behaz, e, lusuko lagunek egin duten bezala, ek, e, jordago batek egin dute azken finean. Eh? Ikusiz, e, frantziak eta espainiak estatuek ez dutela zira mugitzen, ez dutela muitzeko nahi karik, ukan orai arte, Be, afera eskutan hartu dute, eh, praktikoki, pragmatikoki, eta egiteko ba, etxemplia eman dute. Hori, duela, paraleloa tikitenan ogin nuke, eh, duela berrogoita amika urteo ez duak amairu kuek, eh, kuek bilduzirelarik, eh, frankoren garaia zen, garaibeltzak. Eh eta duri seta denaga ezta beste nahal, eta beste egitena hal eta mehex hori kontrarioa fokatut dute jordago bat egin zuten orduan ere e, beren maleran eraiteko ez zela maldiziorik, maldizurik etzera madariketsei ez da ezdokamhirurik ez eta la be eta hala be harike naikeria beziko naikeria ukandute zuten eta bongarai berri batzu ere agi ziren kulturalki eta oh nik paranerua ikitzen dut Horrekin, eh bai e, horrekin, den garaian gertatu den gertakarri horrekin hor gaude urai e, baten aintzinean eta guri da ate hori idikitzea eta eskolerriari eskaintzeko beste segida bat beste beste esperantza bat eta hor bai merezi du denak mobiliza gaitezen ta guk gure sumean, Dakiguna egiten hastigira, behaz, kantu bat, eta mm. nezu horren plaza ratzeko. Mm. Eh? Eta bideoklipa izan inda ere bai. Desagmatzearen e, gaiada ez da baidaren irri dian, mementu honetan, behar da, egola ez da agas desagmatzearen e, lehen lirukua, e, zertan ikusten duzu bake prozesuaren zoin ahlootan e, ekarzen aldu zuela zinez? Be hori be, be mesoa pasarasi e, askin finian uh, gure iletsatsa gure gure papera edo gure golada mesoa inpasastia eta jendiak jendiak biltzia horrena uh, hori buruz eta artisten aktxearen garaia da hori artearen, adauri, a, a, artearen uh, nola jena uh, funzioa hori da ere gutaik kanpo aterastia bestiari dikitzea eh, eta pixka bat gure egoera hori gaitzatzeko E, biziak mehesi me baitu, azken finean. Biziak mehesi du, denek mehesi dugu, eta intzina. Jendarte, zibilean horre, nahi du zufrogatu gakoa hor dela? Habe bai. Bai, bai eta uh, gisartze doien arte zibileko beste arloetzako eta partaidiek ere lagunek gauza berdintsuain desatela eta ez dugu guk ez gira herkules gira ez gure gure beso dena inen, denen beharra dugu denen besuen beharra denen uh, buru eta uh, kompetentzia eta politikoek badit badute berena osakar desatela iman desatela bururaino eta denek elgarrekin Eta, biztanda, da de nagusiak, gana ditu, franziako estatuak, estatuko gobernatza horiek eta eta espainiakoak ere. Noiz, benzean izan, noiz agertuko den, diren, eh, politikero edo kargudun berri horietan, eh, eta kurai eta kuraia politiko aski, aski sendo ukanen dutenak, agertzeko, erraiteko, bai, nik ere, ginen dut, hene, kargudun postute ginen dut zerbait, zenta jende horiek, esken fine, jende horiek dute historia markatuko ez bestek. Luhuson, joanden abenduan izan ziren atxiloketen ondotik, Ipar Euskal Herriko Berrogoita Amar Kulture gile baino gehiagok deliberatu dute bake prozesuaren aldeko ekimena sortzea, Jojo Bordagaraik kantaria eta jakes Gezainburu musikaria aste hartuntako gomitak goiz berri. Tatiak ez gezein buru, beraz, kolektibo horretan, noh zizte artista horiek? Bof, handan abat gira, da Ipache Euskal Herriko artista mulxo bat, bon, bada, uh, bada deneta eke, badira ba musikari berxolari, uh, idazle, uh, jantzari, uh, hala, kultuur maila horretan, stavalada berasi de kiala e, bon, eh bon ta eta bararen en stenito ta eta hala jadanik politiko kiengai atuada den eh, jendeada ezbaitespada ezbaitespada senta indarra orrenditzanda beste indar bat indar bat uh, shortu dela eta or uh, denen aferada eta pizkata den etaikoa Gosteo nahi, patzen ginoen, ez toka mairu e, Euskalegiaren historion zehag, e, arteak, e, baikantuak, antzerkiak da bestea initza e, adirazpidek ere, importantzia izan dute. Hor gaur ikun, e, atxe maiten bada, falta dela artisten e, engaiamendua edo bedaren engaiamendu antolatu bat bezala? Falta guai uh, kusiko, en ustez, uh, en ustez wai, dinamika berria horrekin uh, agertuko dira agertuko da. Uh, falta ezbait ezpada agertuko da uh, indar bat, eta bon, hala, ondoko egunetan haintzinatuko uh, da eta uh, proposatuko ditugu, uh, na in eta eta konzertu Riburuz bela sumustea agertuko agertuko da estela estara galduko justuki gausak proposatko ditu zela eh chez tashun geiago amaitzen alduzu zer zerikusten alko da zer susten alko da bon ez gida ono mementoan l'année na aniz anis bezala, de sala euh guk mementona ariginer la ariginer Kantu bat, kantu baten prestatzen ari gira, bideoklipate uh, uh, grabatuko dugu, uh, eta gero ondotik, uh, izain dira, gero... Uh, Pencho ut izanen dela askifite eh, egun bat, konzertu eta honoko bon, anez dugu exetasun hondik, baina ez dut honoko no, egunetan duz si eberri. Baina, hala, enoztaz, haigida bon, alainan hori buruz eta izanen da askifiteuk egin duz eberri, izan, eh, izan dela konzertu animale bat. Ego mm. euskal eriko artista gehiago hori ere zabaltzeko gogoa agertzen dea? Bai, bon, mementoan arigida antolatzen, uh, muntatu gu dugu blog hori, beraz, uh, mena dauziet blogaren uh, uh, elbidea, da uh, e, uh, e, um, http.bip.u uh, slash slash uh, e-h-k-e punto blogspot punto eta inahala uh, musikari edo kulturi hala hori da ideia hori lotzia hori eta antolatzeko, gero antolatzeko uh, blogo blogoren bidez. Atxikimendua eman dutenen inguru, izenak soiten balin badituko, dira euskal kulturaren inguruan ibiltzen e, direnak edo honginak, euskaldunak ere bai Ikusten duzia, Jojo Bordagarai, manerarik eh, zabaltzeko berla, lujalde ontako eh, ba, e, francesa artistak edo um, gehiago zabaltzeko manerarik. Biztan da, biztan da. E, Eskoaleriko, bai, eskoaleritagera eh, lehenik izanen da. Biztan da, hor gu begildu gira, hor berroita ma bi, eh, bolugan agertzen dira denak. E, mena, ez, ez da zerratiak, nahi dut uh, idekia da, eh? batzuk nahi ba egituzte behiz, nahi ba duntatu guri, ongi etu horiek ezenen dira, e, frantzis da e, biztanda, biztanda, hori arteak, arteak ez du mugarik, eh? A, ara, prezeski, eh? elgar kurutzatze horrek, bizkat, eh, elgar eh, aberastuko gaitu, eh? eta horrek, eta bon, lehenik guk behar dugu eh, muntatu gure dinamika hori, eskualerritaren artean, eh, eta ego, zerretik ez, horiek ursiko dugu eta bai, e, gero nazioarteko e, inhala jende biltzen bagi, baditugu e, be, gure e, inala jende bilduago eta e, gure gure mesua ausenago e, izanen da, eta azken finean horiek e, dugu ezta ez dugu mugerik ezartzen hmm. kolektiboa ah. muntatu duzela soiten bali madugu demoran, luzerat, noiz sartio aizan berduzie, noiz pentsatzen duzu ez kolektiboa geldituko dela Deena finitu hartioa. <laughs> <laughs> <laughs> bakke huken hartioa. Oh, ba, ta, ba ez bizoz, <laughs> bakke biziduna, bizidunen bakia. Ebe, hori, idiki dugu, halako ez da preskripzioi, gortan afera eh, idikia da, eta gure helburua da, azken finean, eh, beste eh, egoera bati, beste bizi berri bati, eh, idikitzia bortak, eta horret ez dut, uste, izan handela bukatzei, beti, beti... Eh, eh, Ez, ez dugu zehatzeko do bukaerako mugari gezartzen. Abiatzen dugu, eta, eta mohi mondori, hasiko da, bera, eta e, biliko da. Emiriko da esdo irikuak hasi zielaik. Eh bon, biztan da taldea desegintzela zela bainan, bainan segitzen du. Beste gizat eh e, orko artistek eta segitu zuten, eh beren karriera aukant zuten eta orai beti ari da. E, Belaunaldiak etortzen dira eta artistak sortzen dira eta hori da. Eh azken finean eta hor ezta ez sekulan gelditzen. Eskual mugimenduak badu ieeski bere izena mugimendua, eta mugimenduan den gauza bat ez dasteko lan hilzen zenako, geldiaziko dugu. Ez? Aintzina. Aintzina. Eta egan kantu bat, aterako dela, data bat bat bai. emaiteko? Ari gira lanian. Ari gira eta, bai, egitura bai, idatzia da, egan, mena, ari gira, musikak ezartzen eta bai, giloak sortzen. Ze estilo izanen musiz, da? Ba, izanen da, denetaik, azken finean kaleidoskopo bat bezala uh -huh. e, bai, Bilduko diren asteko artista guzien izla da edo iduri, giroa izanen da, denetaik izanen da Hori e, da, pixka bat gore ariketa Hori guziak, e, la, lau minuta behar ne dena sartzea eta giro desberdinak, iritziak, bakiaren ingurian eta egiaren ingurian, eta ordean e, deskogituko duzue. Eherki. Imuno berri bat, beraz, prestatzen dauko zuena. Ba, imuno, eh, imunua. Eh, Boczeko. Kantu eh, eh, eh, eh. bat. Kantu bat. Kantu ba. bat. batek, ez dakit, kantuek eta erten da, eh, kantu batek eta mendiak emugiazten altila, mena, bo, haiz eta orto batzu zu emugiaztena imatu eta sustut, ideiak, ideiak bat ideiak aldazten alt. Be partida hilabazi bezalgin kek. Ederki, be, kantu gantzain <laughs> egonen gira, eta aipatu zuen animaleko konzertu orren behar ere bai, jakez gezain buru eta jorro borda garai kulturgilen ekimena aipatu dagozu, egoizuntan. Milesker gurekin izanek, tapasa egun hon? Bai, milesker zuen, aio. Aio.